E, dena den, e, naizta dat, erabatean datu positiboa izan, <coughs> e, e, ikusi bar dugu e, beste, beste ikuspigi batekin Izan ere, e, maiatzako datua beti estazioa da. Hau da, beti apirillatik maiatzera alderatuta, beti langabertiaren hetxiera bat ematen da. Baina ikusten badin badugu urte osoko bilakaera, joan den urteko maiatzean, E, laur, laureun langabetu gutxiago den e, Irunin. Horrein, aurtengo maiazten, juan den urtean, mainen lauro, laureun langabetu bello daude. E, juan den urtean, eguneko amaseiko langabet zitasazegoen Irunen, azukaipatu dezala, e, aurtengo maiazten eguneko emesortziko masortziko tasa dago. Beraz, e, positiboa izan arde, tentoan dizbe iratu behar dira uiek. Eta ere esatekoa, esatekoa da etakoa da ere azken urteetan azken bi urteetan, eman direne e, murrizketa eta batez ere e, la mundu mailako e, aldaketak pepeka egin dituen aldaketak e, lan merkatuan e, iku guten maiitza man duten, ta Zupojatzen zen enpleua E, neurriak zirela eta guztiz kontrakoa lortu dute e, eta, eta bilakera hori zutetik urtera begiratu behar da sakontasunean begiratzeko beraz, alde batetik ziradu bego, iundar e, eta ondario itargeio lanean egotea, baina egotzean e, begiratuta da oiek ez zirain hona Uhum. Hori, eh, azken finean, bai erakunde publikoetatik eh, jasotako eh, bueno, datuak eta balorazioak dira eta paltze txiki bat ematen denean, Horrela bueno, ba, baita ere ba, saltzen digute ez da Horrera ba, pa oso garrantzitsua bezala Ezan da eta azuka ipatu Alderdi popularraren edo PP Alderdiaren bueno, ba, Politika estrategia edo e ekonomia estrategia Bere jebaita irakurreketa oso positibo egin dute e Ordu hauetan ba, Eta, eta guztiz lotxagarria da Lotxagarria da nola, estatu maian 6 milioi eh pertsonala uanean langabezian oraindik harttasunez agertzen dira e, e, datu, datu hauek eh afaltzerakoan, ezta. Eta hemen ere eta gure herri mailan ere zuke ondo esan dut zela e, komunikabidean dietan e, beti horrelako datuak ateratzen dira kiston aurrera pausoak bitango balira bezala. Hirunen hizketan aregerenean adibidez 1.18% une, kolangabezi tasa da guenean. Egun da berragoita, bederatzi persona gehiolane egiten e, egotan, e nahi batu dudan bezala, positiboa da, baina oso, oso, e, e, oza, ez cifra, txikia da, oza, e, zaten demetan zela, da, ez da, e, e, testimonial, zango benuke uh -huh. gazteleraz, eta, eta pepe, ondoi batuzun bezala, pepe eren jarrera guztiz lotxagarria da, e, az, azalten, oza, sa, zaten do petxo, eta esaten datu oso oso positiboak direla daukagun estu mailan daudenean 6000 pertsona eh, langabe zituen eta ez e, bueno ba ez dugu du hulertzen bai hulertzen uhorsu dertanaldi diren eh, ai askotan epatu du mundu eta greba orokorra hainduguenean ere hori or, zaian bat egiten ari direna da eh, egoera ekonomikoa da Eh, eskubide lan eskubide guztiak murriztu eh langabeziaren aitzakipean baina eh, berain murrizketa guztiak ikusten gai dugu nora santaramaten gaitutzen eta ramagan tren gaituste eh, langabezia pasa hechiera chiki batkin ateratzen dutela ko oh, kristore emaitza izango balitzu ezala es ez? baina asti azpie, orraztian da, eskubide sozial eta laboralen murrizketa osoa Bueno, eta osku biden hori aurrera doa, eta horretaz gain esan barra dugu, bueno, behar badaira irakurketa sakonago bat egiten baldin badugu, eta ia gure eskualdiari da okionez, zerbitzu sektorean emanen dira e, bueno, lanpostu berrioiek, beraz zer nolako kontratuak diren, Horren inguruan, itzein beharko genukez, e, askotan e, daki gunez, eta tamalez, ba, servizu sektorean lan egiten duten, ba, zea pertsonak, e, bueno, beraien lan baldintza benetan, e, kezkagarriak dira, ez? Ba, e, orra, eta horregatik, kanez, zaten nuen hasi eran, e, e, direla, urtero eztazionalak direla, gara jo ontan, e, servizu sektorean ematen direte kontratazioiek, baina ondoa ipatu duzun dutela, kontratazio partialak dira, eta eta, eta balintzak ez dira zertan ere duinak. E, Orelako lan, lan mota e, sortzen ari da. E, sortzenen apur hori da. E, estazionala, e, aldikakoa, eta a, duintasuna bermatua ez daukan lan mota. Hori ere ondo esan bezala eta aztertzeko gai bat izango izan. Eta, e, horregatik handiot e, nahizta datu ezin ezan negatiboa dela, jende gehiago dagoelako lanean, baina ez da gutxe horik ere poziko goteko moduko datua. German Bukatzeko, eh, pasaren astean, bueno, greba orokorri izan zen, kaleak aztindu eh, ba, ziren ere, hau da, langilegoa kaleak hartu zituen, eta emendik aurrera baitare arrazoi ugari, e, daude zuen ustez? kalera ateratzeko herri mobilizazioetan parte hartzeko Ba bai, hau mere e, bai botere ekonomikoak eta bai eh estatuko botere politikoa eta gertizko botere politikoak egiten bo, e, eztan bezala uere zingera e zingera elitu mobilizazioetan e, aurrera jarritzen du eta orain kuri kuri landagun gai batekin e, lan, lan munduan eh hauda negozazio kolektiboa. Mendu e, guztioak ego ustailaren eutratibidadean e, daut itzarmenak eroriko direla eta orain sektorez berdinetan e, burruka bizian ari gara e, e, konbenioien de jentxan eta hemen dikanezke arro etxeto nahi dut ere biztanderia e, eriesateko e, dauden modizazioetan eta dauden borroketan ere implikatzeko nahi eta sustenean ez ikutu baina itzarmenak bere biziko garrantzia daukate, En, enplegu duina mantentzeko Eta nahi zauain bakoitzari ez ukitu guztio, Guztion ardura da e, Ez bakarrik en, enplegua ukitza eta baizik Eta enplegu hori e, duina izatea Beraz, e, borroka ez tagelitzen Eta kontra e, borroka areagoatu egin Bueno, ba, deialde horrekin itzo hoiekin gelditzen gara German Ezker mila benetan gurean izategatik. gatik Zuri haito,